восьмиголосного церковного співу, який принесли з Константинополя грецькі півчі. Вєри жараді христолюбівого Ярослава, прийдуши к ньому от царя Града, Бога подвізаємі трі півці гречісті, сроди своїми. От них же начать биті в Русті землі ангелоподобної пенії і зрядної Коли читаєш літопис, складається враження, що Ярослав був вищою не лише світською особою в Русі, але й духовною. Тільки поодинокі записи вказують на наявність у Києві, вищого церковного ієрарха, митрополита, з яким, певно, погоджувалися численні заходи Ярослава в церковному житті. Першим митрополитом, з яким йому довелося співпрацювати, був Іоанн. Ім'я його зафіксоване на невеликій свинцевій печатці «Іоанн – Метрополіт Русі». А географічних творах про святих Бориса і Гліба в анонімному сказанні та нестеровому читанні Іоанн титулується то архієпископом, то митрополитом і виступає главою Руської Православної Церкви принаймні з 1019 року. Разом із Ярославом Іоанн брав участь у освяченні нової Вишгородської церкви та перенесені до неї мощей князів Бориса Гліба. Київську митрополію він обіймав до середини 30-х років 11 століття. Близько 1034 року Іоанна змінив на метрополічій кафедрі Феопемт. Повість минулих літ згадує про нього під 1039 роком, розповідаючи про загадкове освячення церкви Святої Богородиці. Вказівка на те, що її збудував Володимир, дає підстави вважати, що тут йдеться про Десятинну церкву. Існує також думка, що насправді ферапемптове освячення стосувалося Софії Київської, яку було побудовано саме тоді. На роки Феопемтового митрополитства припадає заснування п'ятої і шостої русських єпископій у Переяславі та Юр'їві на Росі. Під 1044 роком повісь минулих літ повідомляє про незвичайну подію в церковно-духовному житті Росії. Перезахоронення князів Ярополка та Олега, дядьків Ярослава у десятині церкві, оскільки обидва брати загинули щодо прийняття християнства та були язичниками, перш ніж внести їхні останки під склепіння храму, над ними виконали обряд охрещення. В Літа 6552 Вигрібоша два князя Яраполка і Олега. Сіша Святославля і крізь тіша костією і положивша в церкві святиє Богородиця. Таті ще вважав, що перезахоронення сталося за відлінням Ярослава, котрий хотів не тільки пошанувати невинно забитих князів, але й загладити вину свого батька Володимира щодо обряду охрещення кісток, то хоча звичай такий мав поширення на Росі, та ще не переконаний у його канонічності. Вважається, що відносини між Ярославом і Феопемтом відзначалися напруженістю, оскільки впродовж 40-х років стався русько-візантійський конфлікт, а митрополит не симпатизував у ньому руським. Дехто з дослідників схильний вважати, що Феопент взагалі залишив Київську метрополічу кафедру та повернувся до Константинополя. Ні підтвердити, ні заперечити цей здогад не має жодної можливості.